Nalwa kwa kweli kani ifazaisha sana kwa sababu eh, kabla ya kuondoka kuja huku marekali mimi ni Na nilikuwa na makamu na katibu mkuu Nikamueleza kwa mba saratibu za Kuandika kitabu na kukisambaza Na tuuma mbazo hazina msingi Ima ake wala mimi kile kitabu sikukelewa Hai na mana yote ye ni mtu kiongozi eh, wa siku nyingi Kwa lazima afate nidhamu ya chama Na mambo kama na nakilezo lolote tuweze kuyazungumza katika vikao Sasa bada ya kuwa tunizungumza Mimi nikaamini kwa kweli jambo hilo tena halipo halika kuwepo Kwa mba wa minielewa. Lakini baada ya kwa limisha undoka huko eh, pakawa na maelezo zaidi Na maelezo ambayo yako inatuloko ni zomu vihabari Na mimi alinyandikia barua ambayo kwa kweli pia eh, sikuyelewa eh, kwamba yeye anataka kugombea nafasi ya mkuu sasa nafasi ya mkuu kugombea haida matatizo yoyote katika uchaguzi uliopita miimonyi mwenyewe ukele ligombea wenyekiti na doktor safari aligombea ligombea wenyekiti kwa hiyo uchaguzi ula kugombea nafasi halina matatizo kwa upande wetu lakini uchaguzi huu uko e, utakuwa ufanya uchaguzi mwaka elfu mbili na kisa na uongozo na kaa, upwa wasani wa muda wa miaka mitano uchaguzi mwingine ni elfu mbili na kumi sasa hiili ilikuwa elfu mbili na kumi na unaanza kutangaza eh, kwammba utagombea halafu nienda kufanya mikutano halafu maelezo katika viongo vya habari eh, maelezo katika viongo vya habari habarikinyume cha utaratibu na kwamba ili kinyenge demokrasia lazimaweona vyama vyenye mizamu viongozi wenyemezzamu viongozi wanaofuata katiba viongozi wanaofuata taratibu Na sisi eh, katika chaba chetu tuponmoja kwamba mimesi siko eh, nchini eh, lakini eh, kakiba na ruhusu kabisa baraza za kula uongozi la taifa kuweza kukutana na kusikiliza eh, na kufanya maamuzi ya agenda zilizopo katika kikao kwa hiyo hao waliofukuzwa waefukuzwa kwa kufusha taratibu za chama ni baada ya kufanyu, kutolewa tuuma na tuuma hizo kupewa nafasi ya kunza kujitetea na baraza kuweza kuamua kwamba kwa kweli mambo wanawefanya walikuwa nafanya kukivuruga chama na zaidi ya mikuwa na shulika zaidi na upande wa tanzania bara chama cha kafu upande wa zanzibar kiko imara na eya naguwa wazi hana nafasi ya kuweza kukivuruga kafu upande wa zanzibar lakini ya mikuwa zaidi ya upande huu wa tanzania bara kuweza kuwapa watu maneno ambayo hayana ukweli wowote ili kuweza kutenda Kwa hiyo nimeshtitisha sana na na tetege lakini baraza limeniweza kufuata taratibu na kufuata katiba yetu na kufanya maamuzi hayo. Na tatizo hili linaathiri chama kwa namna gani? Maana yake ni mtikiswo mkubwa kwa uh, kafu kwa wakati huu. Kwa upande wa Zanzibar uh, halina ni matatizo kwa sababu Zanzibar ni nchi ndogo. Watu na vizuri. E, wanachama wakafu Zanzibar wanafahamu vizuri Hamad Rashidi. Wanafahamu vizuri shoka. Tatizo lipoko kwanza wetu wa e, Tanzania baada. Kwa sababu Hamad Rashidi alikuwa kiongozi wetu e, katika bunge. Ni mwana siyasa wa siku nyingi. E, ni mwana siyasa amba watu wengi wanakama wetu. Wamikuwa wanamuona katika vyombo vya habari kwa hiyo wanamuona alivyokuwa na kwa kweli haki kumi chama kwa eh, muda huko muda mrefu ni kweli apo plasma eh, tuweza kueleza lakini ni mshitaabu baada ya kwamba tumipata muafaka Zanzibar Zanzibar imekuwa shwari Zanzibar imekuwa na utulivu Zanzibar imekuwa katika mchakato wa kuweza kujiandaa watatoa mtango gani katika mabadiliko ya katiba yanayokuja watafanya nini kuhakikisha kwamba utume wa Zanzibar unaimarika. bei ya karafuu imiongezwa sasa wakati huu ambapo sasa tunaanza kuona lawko upande wa Zanzibar na ya mapambano yetu ya kudai haki sasa Hamadi anakuja anafanya mambo ambayo kwa kweli yako kilimo cha katiba naajabu hasa lengo lake ni, nilippi na hasa lengo limekuwa ma shughuli zake zote sio kwambameko an zisishulikia zanzibar mekuwa ana e, taza, muda mwingi ana jaribu kutuvuruga upande wa Tanzania bara kwa hilo ndilo lloikitisha sanasa